Такого марнотратства ще світ не бачив. «Ну що ж, советська значить власть. Що захоче, те й зробить», – завважує якийсь посмішник. «У них бачите, усе по плану пух – пух!» Виплювався і легше стало. «Коли б воно так Бог дав по плану і ноги витягнула? Теж власть! Прийди й на неї, як не попухнем з голоду, дочекаємося!» «Цар не так стояв, і то полетів. Полетить, і це страхіття!» А тощик посіває, дерчать телеграфи, летять гострі накази з матюками, міняються плани праці, міняються управителі, старі підсуд, а на їх місце приходять нові жертви соловків. А хліб тим часом пускає паростки і зеленіє. Дядьки курять махорку, і з'їдають сарказмами владу. На совхозний край робить наступ люта зима. Корній забожився, що не піде у той западенний гайдер. І не пішов. Лишився індусом. Хай вже собі дуріють. Хочу дожити без пайка. Хай мені дадуть тільки спокій святий, а я без них обійдуся. Жив з Марією та сином на господарстві Закаблука, і обробляв три гектари, які лишилися старому. Вчас зібрав, стягнув конякою до клунчини і молотив поволі ціпом. Машину забрали. Син мудрий подбав про це. Кулаки не сміють мати машин. Зимою Лаврін у місті. Старі жиють самі. Час від часу забігає Надія. Їх сколективізували. Архип змагався, як міг, але не помогло. Забрали все, що мав. Коняку забив сам. Казав, як має дістатися чортові, хай краще здихає. Надія прибіжить і скаржиться. І того нема, і того бракує. Марія, що тільки мала, давала. Відривала від уст. Але ж дитина просить. І що б то вона була за мати, коли пожаліла б чогось власній дитині? Невинна ж вона. Що її зробили жебраком. А я Христуся, росте, тільки нема чим кормити. Боже, Боже. Що то вийде з таких людей, які з дитинства голодують, журиться стара, і ми не в розкошах жили, зазнали всього, але такого ще, певно, світ не бачив. Вчора, чуєте, вигнали в поле і збираємо з під снігу бараболю. Розрібали, копали. Але хіба то робота, мука і кара? Марія стоїть, дивиться у вікно і мовчить. У неї тісно затиснуті вуста, у неї погляд залитий болем. Марія, Марія, ну що, чого плачеш? Мамо, а ми все-таки будемо жити. Марія соромиться, стречує сльози. Не можна тепер плакати. Що це поможе? Та й сліз нема, всі вилились. Все, все забрали нам. Ах, мамо, от вже ніяк не знаєш, за що нас покарано, ну і за що, продовжує Надія. Думали, дадуть людям щось, мусять же щось їсти. Думали, розділять, бодай, на душу, а решту хай вже беруть, чому б ні? Навіть їм не хватило. Що ж будемо ми їсти, питають люди, нам до того нема діла їсти те, що на полях лишилося. Мусили чуєте, всю солому перемолочувати, щоб їм досипати хлібозаготовку. А хіба ми винні, що у них такі машини, коли б ви тільки бачили, які то машини, пустиш снопа і половина зерна лишається. А все ми винні. У всьому ми, бо ми голод робимо. Не вони, а ми. А після все змокло, поросло, нагаями гнали людей спіль, не дали навіть докінчити зібрати, а молотити мусили. І знов ми винні, винні, що почав падати дощ, винні, що молотили під голим небом. Ну а хто ж буде винним? Ті, що там високо? Чи ті, що видумали все оте божевілля? Певне, що треба на когось зіпхнути вину, треба когось покарати, от і маєш. «Пухне з голоду!» Надія все говорила, не могла зупинитися, а Марія і так це знає. Не засліпли ще старі очі, бачить, бо дай би ліпше таки засліпли. А після Марія йде до комори і несе вузлик на дитину. «Давай хоч малій їсти, та вже, напевно, невинна». «А що ж вам? Що будете їсти?» «Е, дитино, не жорися за нас, нам і вмирати можна, а от вам, що з вами станеться? Думаєш, думаєш не раз, і що ж?» Надія пішла, під рукою понесла вузличок, «Все-таки мама є мама».